Despre comoditate. Zaharia Slichter a constatat de mult că oamenii care au cultul comodității, combinat totdeauna cu acel al funcționalității, se tem de orice manifestare a spiritualului, fie ea cât de sfilnică sau de palidă, ca de o boală ascunsă și cu atât mai periculoasă. O mică reacție la care nu se așteptau din partea lor înșile, un gând sau o dorință care îi surprind, dacă pe deasupra se mai investesc, oricât de eronat și cu o posibilă semnificație de ordin spiritual, devin pentru ei prilejul unor neliniști și al unor griji care nu încetează decât atunci când sunt definite, explicate, diagnosticate, adică smulse din necunoscut. Comoditatea proștilor presupune o strictă profilaxie față de spiritual. Un inspar ca nume făcut să exemplifice cu evidențe aproape caricaturale mecanismele interioare ale comodității este tânărul profesor de fonetică engleză Adrian Leonescu. El are, în ciuda evocatorului nume pe care îl poartă, aproape toate aparențele efeminării. Glas pițigăiat, atingând cu efort registrul mai grav de meță soprană, piele moale și albă, acoperită de un puf delicat, ochii languroși, umeri strâmți și șolduri late, care se leagănă parcă anume în timpul mersului. Singurul lui atribut masculin și contrastant cu întreaga sa complexiune fizică, fiind barba neagră și aspră, pe care însă, cu acel scrupul al femeilor păroase care se depilează minuțios, și o rade de două ori pe zi, dimineața și după amiaza. Încă din adolescență, Leonescu și-a găsit mica sa vocație, punând în slujba împlinirii ei o ascetică tenacitate, fonetica engleză, expresie parca unui cult pentru sonoritățile verbale pure. Își însuși așadar limba engleză cu o sărguință absolută, învățând pe din afară manuale și chiar dicționare întregi. Marele lui Orgoliu era însă, fără termen de comparație, acela de a putea pronunța în toate variantele posibile cuvintele englezești. A adopta când accentul cocneiului londonez, când pe cel oxfordian, când pe cel din Yorkshire, când pe cel american, nuanțat și el după diversele regiuni și straturi sociale sau etnice. Nefiind niciodată preocupat de ceea ce spune, ci numai de latura fonetică, el recurgea în exercițiile la care se deda cu o voluptate nerușinat-senzuală la formele stereotipe și clișee în mod exclusiv și aproape ostentativ. Inaptitudinea totală pentru idee, se găsea compensată la Adrian Leonescu printr-o capacitate remarcabilă a organelor sale de pronunție. Întreaga lui ființă fizică și morală participa la actul parcă mistic al pronunției. Când începea să vorbească englezește, ochii lui languroși rămâneau dintr-o dată fără priviri, fața ei se crispa, în așa măsură încât, dacă lucrul exprimat de el implicau o nuanță comică, îi era peste putință măcar să schizeze un zâmbet. Arterele frunții se umflau și începeau să bată. Dacă din întâmplare mergea, picioarele îi se îngreunau de parcă ar fi avut legate de ele lanțuri cu ghiulele de fier. Coatele îi se lipeau de trunchi și degetele se încleștau de reverul hainei. În toată această concentrare, doar gura cu buze cărnoase, foarte roșii, pe fondul aproape livid al feței, era mobilă și elastică, din interiorul ei, țâșnind subțire, tremurătoare, dar totdeauna corectă, o emisie vocală venită parcă de undeva de departe. Adrian Leonescu duce o existență igienică, atât din punct de vedere mental, cât și corporal. Mensana incorpore sano. Îl ajută să traducă în viață vechiul adagiu, între altele, o ușoară ipohondrie preventivă care îl face să exagereze unele vagi simptome sau chiar să-și invente altele, supunându-se docil unor tratamente medicale care însă, și aici se verifică marea lui prudență, nu pot dăuna prin nimic organismului său. Ipohondria lui nu depășește niciodată limitele unui sistem de apărare și ca atare se exercită și asupra medicamentelor, împiedicându-l să facă vreun abuz. Adevărul e că Adrian Leonescu își îngrijește propria sănătate cu o minuțioasă dragoste. Face gimnastică în fiecare dimineață, cu ferestrele larg deschise, dispune titlul de mândrie și de un aparat complicat, cu ajutorul căruia face canotaj în cameră. Întreprinde plimbări cotidiane și, spre a nu pierde timpul, poartă totdeauna un dicționar asupra sa, memorând cu aplicație și răbdare sensuri mai rare sau pronunții mai puțin obișnuite. Fără îndoială că pentru un fonetician cum este el, vocea constituie obiectul unor preocupări speciale. Ca o cântăreață de operă, Adrian Leonescu își clătește gura cu ouă crude, nu fumează, nu bea și face exerciții labiale în fața oglinzii. Un medic reputat îi prescrie regimurile alimentare optime, modificându-le după cum susține că are o ușoară dispepsie, o constipație rebelă sau dă semne vagi de colicistită, colită spastică, splenomegalie, etc. Un sexolog i-a fixat regimul erotic, o dată, maximum de două ori pe săptămână și, dacă este posibil, cu aceeași femeie, astfel încât sărmanul a contractat o căsătorie nefericită. Cele mai mari griji îi le dă însă lui Adrian Leonescu sistemul său nervos. Îl e anume obscure neliniști pe care le combate printr-un moderat consum de calmante, dar care revin totuși, e adevărat, în forme lipsite de gravitate, cu un fel de încăpățânare. Ca toți oamenii care trăiesc cu idealul comodității, Adrian Leonescu e neliniștit că e neliniștit. La un moment dat, micile lui anxietăți recurente ajunseseră să-i producă o stare de adevărată alarmă. Într-un grup din care făcea parte cu totul întâmplător și Zaharia Slichter, Adrian Leonescu mărturisise odată cu inflexiuni dramatice. M-am simțit foarte prost în ultima vreme liniștile mele cu care nu pot să mă împac au sporit parcă și nu pot să-mi explic de ce. Culmea, acum câteva nopți m-am trezit din somn pe la ora 1 și așa, din senin, am simțit că-mi mijesc lacrimile în ochi și că îmi vine să mă rog la Dumnezeu. Doamne ferește, m-am speriat atât de tare încât toată noaptea n-am mai dormit. A doua zi m-am dus la doctor care și asta mi-a sporit îngrijorarea. S-a arătat foarte mirat, deși a încercat după aceea să mă liniștească. Vă închipuiți ce pacoste pe capul meu. Se pare că ar fi vorba de un sindrom depresiv neuroasteniform. Mi s-a prescris o dihnă intelectuală, așa că mâine plec la munte. E de neînchipuit!" izbucnise Lichter după plecarea foneticianului. Ce forme, grotești și abjecte poate lua teroarea imbecililor față de tot ce li se pare inexplicabil și misterios?" Într-un fel, e totuși firesc să se întâmple așa." Orice slăbiciune sau neglijență în această direcție, fie ele cât de neînsemnate, pot da naștere unei imense surpări de teren în care edificiul prostiei să se piardă fără urmă. Așa cum oamenii capabili de o viață spirituală autentică se tem de a fi definiți și de a fi astfel frustrați de absurdul existenței lor profunde, proștii au... Exact invers, o uriașă frică de a rămâne descoperiți, lipsiți de protecția știutului, sub amenințarea misterului care în ochii lor capătă sensul unei forțe malefice și monstruoase. Comoditatea proștilor nu neagă. De ce s-ar existența unui Dumnezeu nominal și convențional, un Dumnezeu care garantează simbolic o anume disciplină, atât de necesară funcționării prostiei, o anume igienă a sufletului chiar. Cea mai efemeră umbră de adevărată spiritualitate este însă semnul unei boli alarmante, care trebuie repede diagnosticată și tratată cu maximum de seriozitate. De Dumnezeu te poți vindeca prin calmante și somnifere, prin gimnastică suedeză și excursii la munte, e cumplit. În imperiul prostiei, comoditatea e condiția primordială a oricărei activități, dar totodată, valoarea și țelul suprem. Niciun efort nu-i prea mare pentru proști când e vorba să se simtă bine instalați în ceea ce fac. La drept vorbind, ei nu acționează niciodată, ci se instalează într-o formă de activitate sau în alta, cu grija constantă de a nu se lăsa tulburați de nimic. Un poem aruncat de Zaharia Slichter într-un coș de hârtii dintr-o grădină publică și culeste acolo de biograful său. Ce depărtată e apropierea, ce limpede întunecime? ce simplă e întortocherea, întortocheată simplitatea, Dumnezeesc de mare micul, Dumnezeesc de mic mărețul, Dumnezeesc tăios și vagul. Și ascuțită în gheață, scârba, și luminos de mare setea. De sete în adânc, pătrunză și întunecat de largă vestea. Cuvântul cărpă vechi în gură, cuvântul ce nimic nu spune. O lume înmormântată în ceața pe care limba o străpunge, ce gust de ceață întăcere. Ce depărtată apropiere!